прошепотів до мене голубиний батько. Птах не втримався, сплеснув крильми і злетів, намірившись на кухоль. Довго над ним тріпотів, проте ніяк не зважувався сісти на руку. Кілька разів вертався знову на комин. нарешті, знеможений з прагою, він таки почепився за краячок кухля, і тут же відразу опинився в руках у Данила Степановича. Сталося це в мент ока, просто блискавично. Голубиний батько в захваті мало не цілував упійманого птаха. Ми розговорилися. Данило Степанович шофер, а весь свій вільний час віддає голубам. Про своїх вихованців розповідав так цікаво що я не утримався від спокуси побачити їх на власні очі. Тим більше, що він радо запросив мене до себе. Це і справді дивна була виставка для мене. Чогось подібного я ще не бачив. Справжній фейерверк живих бару. Причому бару казкових. А жребіло в очах. І все те гуло. Ніжно воркувало, лопотіло крилами. Господареві явно лестило моє щире захоплення його парадом. Наче пурний голубник, він випустив усіх своїх улюбленців. Більше тридцяти порід зібрав, гордо хвалився він. Маю голубів з горщини Індії, Кавказу, Уралу. Потім зайшов у голубник і повернувся, несучи в руках пару голубів. «А це Миколаївські. Їх люблю найбільше. Недаремно називаються вони високольотними. Дивіться!» Він підкинув їх у гору. Голуби пішли в небо рівною, як струна, свічкою. Без жодного кола, просто над нашими головами. Так здіймаються в небо жайворонки. Я не зводив з них очей. На тлі небесної блакиті червоно-білі живі квіти з крилами, і вони танули й танули і ставали ледве вловими очима. У мене запаморочилася голова, довелося відвести погляд вниз. Коли ж знову подивився в небо, голубів там уже не було. «Отак кілька годин, а потім спустяться, як і піднялися», – спокійно промовив господар і повторив. «Цих люблю найбільше». А він розповів про найстаршого сина Григорія. «А дочки в голубах не кохаються». З жалим у голосі зізнався він. І я до них спершу байдужий був. Навіть недобре на Грицька поглядав, як той по даху гасав. А повернувся з фронту, сорок п'ятому. На горищі пустка. Мертва тиша. Ні голубів, ні Грицька. І так за серце щось взяло мене а потім залетів на горище якийсь червоний голуб. Чи то з Гришевих згадав якийсь домівку, чи, може, і чужий, не знаю. Словом, отак я і став, як ви кажете, голубиним батьком. Ми довго дивилися тоді в небо, чекали голубів. Того ж дня Данила Степанович подарував мені пару червоних білохвостих. Високольотних Миколаївських. Він їх любив найбільше. Любив їх дуже. І його найстарший син. Той, що сам у 44-му полетів на металевих крилах. Полетів і ніколи більше не повернувся до рідного гнізда. 1959 рік. Ташині торги. Люди, люди, люди, базар. Базар, як усякий базар великого міста, аж кишить. І готить живими барвами, рухом, гомоном, мов безкрає вогнище. Фруктовий ряд критих рундуків одтинає від цього нетривкого вогнища відокремлений острівець і тулить його до кута огорожі. Чоловік сто, може, і всі двісті, хто їх лічив? Що це за люди? Чим вони торгують і який зиск з того мають? Не всім те дано знати, не всім розуміти. А отой чоловік, що одягнений в приношений формений костюм і формений картуз невизначеного відомства – той, що картинно обіклався пірамідами яблук, мов гармата ядрами-кулями на давній гравюрі, знає, що то за люди. Він називає їх дуже просто –